Уроки англійської. Подкаст bbc.ua Розкажи мені казочку. Tell me a story. Вітаємо вас! Hello. Сьогодні продовження казки про Сема і його «Золоту шкатулку». А було все так. Семій батько подарував йому золоту шкатулочку і наказав, аби Сем відкривав її лише у випадку крайньої потреби, коли в небезпеці буде його життя. У пошуках роботи Сем прийшов до королівського палацу, а король наказав йому зробити так, аби перед палацом за одну ніч з'явилося озеро. Після цього королеві заманулося, аби посеред озера Сем поставив замок. «А кастл»? Замок мав стояти на дванадцяти золотих стовпах. Король пригрозив, що як Сем не впорається із завданням, то йому відрубають голову. У відчаї Сем відкрив свою золоту шкатулочку, звідки вискочили три маленькі чоловічки у червоному, які зробили все, про що їх Сем попросив. Король дуже зрадів і дозволив Семові одружитися з принцесою. Всі були щасливі, і ось тут і починається друга частина нашої казочки. Одного разу, якраз напередодні весілля, король запросив усіх на пікнік, і сам уперше забув про свою золоту шкатулочку, яку він залишив у кишені. Один із слуг знайшов шкатулку і з цікавості відкрив її, а звідти вистрибнули троє маленьких чоловічків у червоному. Oh, uh, what's this? A little golden jewel box. <laughs> it's beautiful. What's in it? <laughs> yes, yes, Master, what, what do, you do you want? want? <laughs> That's amazing! No, oh, it's, it's not, not our, our master. master. We've been woken up again, and all for nothing. We ought to fly away with this castle, golden pillars and all. Нам треба було б полетіти звідси геть разом із замком, стовпами та всім решта, сказали маленькі чоловічки. Вони були дуже роздратовані тим, що їх знову потурбували, та ще й хтось чужий. Слуга перепитав ви можете полетіти геть із замком? What? Can, you fly away with the can you do that? Of course we can! We можемо do anything. «Ми можемо все», – відповіли маленькі чоловічки. І слуга наказав, аби вони перенесли замок на інший бік моря. I want you to move this the sea? Right. А відтак маленькі чоловічки перенесли замок на інший бік моря. І коли король із Семом та принцесою повернулися зі свого пікніка, від замка не залишилося навіть сліду. «Де замок?» – запитав король. «Я не знаю», – відповів Сем. «Він зник», – вигукнула принцеса. «Він зник!» The castle's gone. Where is it? Um, I don't know. I don't know where it is. You've deceived me and you've deceived my daughter. I'll give you a year to find the castle, and if you're not back within a year with that castle, then you can't marry my daughter. Oh. oh. And you'll be in serious trouble. Король дуже розсердився. Він сказав Семови: "Ти обманув мене. You've me. Я дам тобі рік на пошуки замку, та якщо за рік ти не повернешся, то не одружишся із принцесою і будеш у великій біді. Тож Семові довелося попрощатися з принцесою і вирушати на пошуки замку. Сем! Сем подолав довгий шлях, і хоч би куди він потрапляв, скрізь запитував «Я шукаю замок». I'm looking for a castle. Чи є тут поруч якийсь замок? Is there a near here? Замок, що стоїть на дванадцяти золотих стовпах. A on 12 Та відповідь завжди була одна і та ж. Ні, перепрошую, боюся, що не можу вам допомогти. No, I'm sorry. I'm I can't help you. Урешті Сем потрапив до королівства мишей. Він зустрівся із мишачим королем. Your Majesty, I'm looking for a castle. Is there a castle near here? A castle standing on twelve golden pillars? I'm sorry, I'm afraid I can't help you. But I'll call a meeting. I'm afraid I can't help you, but I'll call the king. But I'll call Has anyone seen a castle standing on twelve golden pillars? I'm sorry, I'm afraid I can't help you. Вибач, боюся, не зможу тобі допомогти, сказали миші. Та коли Сем виходив із палацу, одна маленька мишка попросилася піти з ним. Візьми мене із собою, я стану тобі в пригоді, сказала вона. Can I come with you? I might be Залізай мені в кишеню, сказав Сем, і так вони з мишкою довго ходили, аж доки дійшли до королівства птахів. Сем зустрівся з пташиним королем. On 12 Я скличу пташені збори, сказав король птахів, і так і зробив. Уже по тому, як всі птахи зібралися, прилетів Орел. Він сказав, що бачив замок, який розшукує Сем. Has... Anyone seen a castle standing on 12 golden pillars? No, I'm sorry, I'm afraid I can't help you. Oh, I'm sorry I'm late, your majesty, but I've come a long way. Have you seen a castle standing on 12 golden pillars? Your majesty, I have seen the castle in fact. I've just come from there. Take him to the castle at once. Негайно занеси його до того замку, наказав король Сем виліз орлові на спину і той полетів. Коли вони врешті прилетіли, то постукали у двері. Але нікого не було. Всі кудись повиходили. І всі ворота та двері були закриті. There's no one here and all the doors are locked. How am I going to get into the castle and find the little golden box? I can help. I can get into the castle. I'm small enough and I can look for the box. «Я можу допомогти», – сказала мишка. Вона влізла до замку через маленьку щілинку і знайшла золоту шкатулку. «Я знайшла! Я You found «Ти Oh, О, дякую!» Сем обережно поклав золоту шкатулочку собі в кишеню, і вони втрьох повернулися до королівства птахів. Коли вони повернулися, пташиний король запитав, «А де ж замок? Чому ти не приніс його із собою?» Won't you bring it with you? I left it behind, your majesty. When I get home, I'll arrange for it to be moved. Oh, you to me. I want to see the castle. Bring it here at once. If you don't bring it here at once, you'll be in serious trouble. Your head'll come off. What? You heard? I want to see the castle. Uh, I'll arrange it, your majesty. Я хочу побачити замок, сказав король птахів, і сень пообіцяв я виконую це. I'll it. Якщо ти негайно не перенесеш сюди замок, прощайся з головою, пригрозив король птахів. Коли він залишився один, Сем витягнув свою шкатулочку і відкрив її. This is an emergency. I'm in serious trouble. My life is in danger. Oh, oh, Philly Philly yeah. Я хочу, щоб ви негайно перенесли сюди замок, наказав Сем. Маленькі чоловічки за звичкою побурчали. Не багато ж ти даєш нам часу, еге ж? Чому ти нам не даси трохи більше часу? Але сем відповів: це крайній випадок. This is an emergency. Я в серйозній біді. I'm in serious trouble. Моє життя у небезпеці. My life is in danger. А відтак маленькі чоловічки вилетіли у вікно і невдовзі повернулися вже із замком. You are, Коли король птахів побачив замок, він зрадів і сказав. Ти можеш іти, але замок залиш тут. Так, дякую. Дякую. Тож Семові довелося залишити замок у пташиному королівстві і повернутися до королівського палацу. Принцеса дуже зраділа, побачивши хлопця. Нарешті ти повернувся, сказала вона. Нарешті I'm back. Hello? At last, you're повернувся. Hello. At last you're back, but where's the castle? Why didn't you bring it with you? I left it behind, your majesty. I'll arrange for it to be moved. А король розсердився через те, що Сем не приніс замку. You've deceived me. I want you to bring the castle here at once, and if you don't, you'll be in serious trouble. Very... Serious trouble. Your head will come off. What? You heard. I want the castle here at what? Yes, I'll arrange it, your majesty. I'll do it again, he promised. And, while on the same side, opened his What is it now? What do you want, master? I want you to bring the castle on its twelve golden pillars here immediately. What? Again? This is an emergency. I'm in serious trouble. My life is in danger. It's always an emergency. Why are you always in serious trouble? Why is your life always in danger? We We're are not, not going, going to do this any more. Ми більше цього не робитимемо, сказали маленькі чоловічки. Вони були обурені тим, що їм знову доведеться переносити замок. Чому ти завжди у великій біді? роздратовано запитали вони Сема. Але хлопець їм суворо наказав: робіть, що вам велено. І маленькі чоловічки сказали: Ми це зробимо ще один, лиш, останній раз. No. Gone. Oh. Маленькі чоловічки вилетіли у вікно і зникли. «Ми не будемо працювати на господаря, який постійно потрапляє в біду», – обурювалися вони. Та коли Сем виглянув у вікно, посеред озера – Перед королівським палацом стояв замок на дванадцяти золотих стовпах. А oh, касл. The They've brought the castle back. Good. Very good. Now you and my can get married. Oh, thank you, Daddy. Oh, good. А відтак Сем оженився на принцесі. Героя маленьких чоловічків так більше і не повернулися. Та самі з принцесою однаково жили собі щасливо у їхньому замку посеред озера. Так, власне, завершується сьогоднішня казка. До зустрічі! Капай!